Hristos Vaskrse. <laughs> Malo stado, narod Boži. Eto vi, ljubitelji praznika, poštovalci mučenika, Sveti Georgij nas je, eto, jako u malom broju, ipak sabrao, a on svih nas traži Njegovi kriterijumi nisu mali. I premda nas je ovako malo, ipak budući da za nemnogo vremena imamo da celivamo česticu njegovih svetih moštiju, česticu tela koje je postradalo uspovedajući Hrista i da se pomažemo uljem sa njegovog svetog groba, Mislim da trebamo da se što bolje pripremimo za taj trenutak, pa ćemo evo pročitati i besedu svetog oca našeg Justina Ćelijskog, koju je izgovorio na praznik svetog Georgija pobedonosca 1957. godine, da bi njegove kao met platke reči ušle u našu dušu, i pobudile nas da još više i više umnože u nama ljubav prema ovom učeniku, koliko su to naše izranavljene grehom, prema da još ne sasvi mrtve duše sposobne da prime. Pa poslušajmo s radošću ovu besedu. Evo sve doka, Svetog Vaskrsenja, Gospodnjeg, koji 1700. godina neprestano grmi kroz sva čuda svoja, kroz sva dela svoja. Grmi da vaistinu vaskrse Hristos. Evo, 1700. godina veliki svedok Božiji. Ko? Velikomučenik Georgije, Jer na grčkom znači Georgije Martir, koje znači svedok. Veliki svedok, sveti Đorđe. Svedok čega? Dali neke carske sile ili ljudske? Da li on bio svedok nekih careva? dali li imanja? dali fabrika? Ne, ne, ne. Svedok Vaskrsenja Hristovog, svedok vaskrslog gospoda, isceljava neprekidno. Komu daje tu silu? Samo vaskrsli gospod. Kao što su svi svetitelji Boži i apostoli, kao što je sveti Sava, pa sveti Simeon mirotočivi, Arsenije Srpski, Lazar Kosovski, Stefan Dečanski, Svi su oni svedoci Vaskrsenja Hristovog. Jer ko je njima dao sile? Ko daje silu Svetome Savi, da se svaki Srbin okreće njemu i veli? Pomozi, Sveti Savo, o mom životu, o mom učenju, o mojoj školi, o mom zanatu. I Sveti Sava čini čuda, neprekidno preobražava ljude od nesvetih u svete da svaki je svetitelj svedok vaskrsenja gospoda Krista Silni car Dioklecijan pre 1700 godina svog sjajnog vojskovođu Georgija izveo je na sud izveo je na sud svetog Georgija Zato što je mladi Vojvoda, a bio je vrlo mlad tada, imao je tek 20 godina. Stupio je pred cara i rekao mu, Care, zašto goniš i ubijaš nevine ljude? Nisu ti oni ništo skrivili, oni veruju u istinitog Boga. A ti, ako se ne pokaješ za svoja zla, ubrzo ćeš propasti i ti tvoje carstvo. Razjareni car naredi da ga stave na muke, no to ne uplaši mladog Vojvodu. On produži i dalje. Care, ako ne prestaneš, tebe će i tvoje carstvo snaći kazna Božja. Car onda naredi da ga muče. Oni su ga metnuli na točak i okretali. Šta je to, braćo moja i sestre? Kakva je to sila? Mladić od svega dvadeset godina, a ne jao On čuti, sav u molitvi. I tada, na jednom zaustavi se točak, odveza ga anđeo i na oči careva izleči ga od svih rana. Car, sav besan, naredi da ga bace u jamu punu kreča i da ga od Dobro pokriju U jamu puno živoga ga kreća I tako tri dana A kada trećeg dana Otkopaše jamu Misleći da ga mrtvog izvuku Koliko bi uopšte od njega nešto ostalo Oni ga nađu živa i potpuno zdrava Ko je to sačuvao svetitelja gospodnjeg Da nisu ljudi Ne, samo božanska sila. A tada bezumni car naredi da se donese otrov. Evo veli car, jer ako otrov ne naškodi Georgiju, i ja ću postati hrišćanin. Sveti Georgije prekrsti se i popi otrov i ništa mu ne naškodi. A tada... Mađioničar carev koji ispravi otrov, pade pred noge Georgiju i zavapi. I ja sam krišćani. Tako je besknilo carevo bilo beskrajno. Car nije hteo da veruje da Georgije ne čini to svojom silom. Mrtvog da vaskrsne. A sveti Georgije da bi pokazao da je Kristo istiniti Bog vaskrsnu mrtvaca. Tada se i carica Aleksandra, žena cara Dioklecijana, preobrazi sva i poverova, te pogubiše caricu. I vodeći svetog Georgija ka gubilištu, ocekoše mu glavu, ali on dušom ode sav na nebo i otud svojim molitvama i čudima vlada kao pobedonosac. I od njegove, od careve, rimske carevine, nije ostalo ništa, a evo sveti Georgije koji vlada do danas kao pobedonosac. Nek na sveti njegovim molitvama pomiluje i spase. Veliki je svetitelj, sveti Georgije, braćo moja, veliki svetitelj gospoda Hrista, i ostao na nebu. I već toliko vekova on svedoči evanđelje, svedoči istinu Božju, pravdu, evanđelsku ljubav i sve evanđelsko, celo evanđelje Hristovo. Među svetiteljima i među mučenicima, koliko ih je god u crkvi pravoslavnoj, samo sveti Georgije nosi ime pobedonosac. A zašto? Zato... Što kroz vekove i vekove on pomaže hrišćanima Nema muke, nema nevolje Koje Sveti Georgije neće otkloniti Ako svim srcem zavapiš Budi siguran Sveti Georgije će ti pomoći Vi njegovu ikonu vidite kako nosi koplje U ovo vreme U ono vreme ljudi su i decu prinosili na žrtvu Sveti Georgije naiđe i spase tu devojku carevu i ubi aždaju. A ta aždaja predstavlja džavola, predstavlja grek. Svaki je greh braćo i sestre, aždaja za svakog od nas. Ako imaš pakost u duši, ti imaš aždaju u duši svojoj. O, Sveti Georgije, pomozi, evo imam aždaju u duši mojoj. Ako imaš zavis, znaj, imaš strašnu aždaju u duši tvojoj. O, sveti velikomučenjiči Georgije, ubi u duši mojoj. I nema aždaje jače od njega. Pobedit on tvoju aždaju. Ili, mržnja je u tvojoj duši. Mrziš tog ili tog, ili tu, ili tu. Znaj, velika je aždaja u tvojoj duši. Zato zavapi, o sveti velikom učiniče Georgije, pritekniju pomoć i uništi aždaju u srcu mome. Tako svaka strast, svaki greh jeste aždaja za nas. I srebroljublje, i pohota, i ljutina, i gnjev, i ogovaranje, i kleveta, sve su to aždaja do aždaje. Ako se ne oslobodimo te aždaje, onda ćemo nesumnjivo propasti, Zato uvek kad patiš od neke strasti, ti zavapi, o sveti Georgije priteknju pomoć, ne mogu, slab sam čovek, a gospod ljubavi učinit to preko tebe, o sveti Georgije koji si stradao za gospoda, dao si sve za gospoda Hrista, ali i on je tebi dao sve, vlast i večni život i večnu istinu i večnu ljubav. Je to ti tom ljubavlju vladaš iz onog sveta. Tako, samo sveti Georgije postao je pobednik na svima bojištima. A on je pobeditelj radi svih nas. Pobeditelj je on uvek i svakda. I mi, braćo, svake godine slavimo svetog Georgija. I danas, i u novembru mesecu. Dva puta u godini. O, njegov praznik pun je sile Božje, blagodati Božje, i mi slavimo njega, dobivši silu da pobedimo greh i džavola. O, sveti velikom učeniče, poseti srca naša o tvom velikom prazniku. Uđi u svaku srpsku dušu i uništija ždaju koja nas vuče u pakao. Ti, pobedonosac, Slava tebi, pobedniku. Slava gospodu Kristu Amin.